Ти, Тимко, поспів навстріч батькові, ганок знайомий, вікна розпрозорені, як і її очі, як ті очі, до яких я стільки йшов, і прийшов, і яких тепер не побачив. Не було тільки пані Раїни на ганку, не скрикувала біла, не з'являлася, не зустрічала я був ногами двері одній, другий. Тимко помагав мені. Малий Юрко на силу стигав за нами. Катри відстали, усунулася від чоловічих гнів. Ніхто не виходив нам настріч. Тимко помуркував співчутливо і трохи насмішкувало. Аж тут нарешті з'явилося перед нами щось. Чорне, поморщене, виблідле і кисле, як сирівець. І заступило дорогу. Перехрестила двері, як розп'яття. «Ай, я ж геть мене!» — муркнув Тимко. Тоже пані Раїна, обставилася в твоїм домі якимись оршуленьками, примітка, тут католицькими черницями». «Де, пані Раїна?» — гукнув я в оту закислість, мірюючись відгорнути її сперед себе і йти далі, добиратись до найдальших сховків свого дому, щоб знайти оту кляту кобіту». Що зготували мені таку кривду і безчистя. Пані Раїна молиться. Проблямкало у відповідь не знати, Чи голосом людським, чи пекельним якимсь. І тут моє терпіння врвалося, Я вхопився за шаблю. Молиться. Весь народ молиться за мене, За моє заступництво, за славу мою і моє серце. А в моїм домі моляться проти мене то і чому, і як сміє. Я прибрав з потіла ту нікчемну перепону, щоб видобути пані Раїну, коли й не на розтерзання, то хоча для того, щоб сказати їй все, що мав би сказати. Та вона сама стала переді мною, вся в чорному, бліда, з твердим і схитним поглядом, і я безрадно опустив руки, кивнув, щоб полишили нас у двох, і глянув на пані Раїму, закутана в чорне, сувора, Висмукла, схудла, змарніла, може й вистраждана. Чом би то? Тоді після жовтих вод, зустрічала мене вся в білому, радісно піднесена. Може сподівалася, що розіб'ють мене коронні гетьмани, І шляхетки її доньки не зілляться з моєю хлопською кров'ю. Тепер не мала на що сподіватися. Тож і в жалобу по своїх надіях. Я провів рукою по обличчю відігнав от себе всю озвість і скаламученість з духу. Принизлила обтяшувати душу підозрами. Надто перед жінкою, хоча саме перед жінками вдаємося до підозр найчастіше. Шана, пані Раїно. Сказав їй майже суморно. Вона мовчала й бгала губи. Де менша. Пані Раїна стояла глуха і німа. Де матрона? закричав я, матрехна, ваша донька до, куди ви її поділи? Ви її не побачите більше, пане Хмельницький, твердо мовила пані Раїна. Я вже казала вам, але ви не захотіли мене слухати, пане Хмельницький. Ви вважаєте, що ви гетьман, звичайся, герос, і вам усе дозволено? Але для мене ви пан Хмельницький, який не має ніяких прав на мою доньку, що перебуває в католицькому шлюбі з паном, і я не дав їй вимовити того ненависного імені Затупотів ногами, вдарив себе в груди, готовий вирвати своє серце і кинути її в оце. На, ти разом зі своїм брудним підстаросткою, топчить, знущайтеся. Поки її чоловік живий, матрегна не може ділити ложі з батьким. Хоч би то був сам король чи імператор, занудлива тягла пані Раїна. — Ви обіцяли мені розвішення від шлюбу. — Але де воно? Я мати? Моє серце обливається кров'ю? Я не можу, поки в матерігни є чоловік у законі?» «У законі? Є в законі!» «Тисячі голів шляхецьких міг би кинути до них, пані Раїни, але тої клятої голови не було ніж них. Мерзенний Чаплинський уцікав від мене, як заєць. мабуть, не наздожену його і на тім світі». «Що ж мені ось так і каратися вічно?» Казав уже пані Раїні, що матиму благословення від самого патріарха Целенського, чи з його мало. Може, ще від примаса польського має випрохувати дозвіл на розторгнення матрегненого шлюбу, але його преосвященство має доводи клопотів з вайможним панством, яке після погрому від козаків і після смерті короля геть одуріло і казиться, От лютій й безсилля. Пані Раїна хотіла б спинити життя, але ніхто цього не годен зробити. Я не мав доволі часу, щоб здобути таке пожадане для пані благословення. Міг би купити його, як купив молдавський господар Лупул право пошлюбити Черкашенку-мусульманку, давши бакшиш султанові в п'ятдесят тисяч реалів. І двісті вісімдесят гаманів золота, патріарху. Але Матрона для мене вища за все золото світу. Матрона як, як слава. Та до слави не підкрадається поповзом. Її не купують за золотої коштовності. Перед нею не запобігають. З нею не йдуть під вінець. Ждучи благословен чиїхось. Її завойовують. Руцилою валтують, топчуть нищать, щоб піднятись на уламках. Пані Радіна мовчала. Чула чи не чула мене? Чоловік без перед жінкою. Влада так само безсила. Жінку можна топити як відьму.